Порали, посіяли, зняли яблука й сливи, викопали буряки, бараболі, порубали капусти. Корнія забрали у матроси. Вечорами ховалася Марія від людей і розливала безліч дівочих сліз. Плакали карі очі, марніли жалю загорілі рожеві щічки. Вийди до колодязя зятягнути воду, стане на тому місці, де стояла променистого вечора, і виглядає драбеняка. Не стій, дівчино, і не виглядай. Не зведеш на землю сонця, і не здвигнеш гори. Заглядала не раз у глибокий колодязь. Чи не знайти там рятунку? Ні, Марії, ні. Не там рятунок. Над Кухарчук кульгає на праву ногу, але господар, яких мало. Їх три брати. Працьовиті всі і розумні. Середній минулої весни відділився на хуторі. Гнат лишився зі старшим Михайлом і його жінкою Одаркою. Весною цегляну хату заложили, мурували, барвили кути й комен, стріху бляшану дали і розмальовували на зелено. Дивишся і радієш. Гнат, наймолодший з братів, майстер на всі руки, знає столярку, сам мурував з мулярами, сам вікна, двері, лавиці поробив і помалював їх гнідою барвою. Коні у кухарчуків на цілий куток коні. Випасені, шиї гнуть, як біжать земля гуде. Всі знали, що як тільки хату скінчать, то Гнат ожениться. Ніякого у старій хаті робити весілля. І хоч над не який там красень, але дівчата бігали за ним тичбою. Але він не туди дивився. Піде на вечірню і весь час стереже за Марією. Вертається Марії з вечірні, над уже чекає її, чи то біля копанок, чи коло перелазу. Марія гляне «Добрий вечір» і далі. «Чого Марія так квапиться? Хіба заборонено?» «Ну, ні, але та постій же. За постій гроші платять. А ось нат їй тут дещо приніс. Виймає з кишені пакуночок, а в нім цукорки дорогі, чоколядові в олов'яних папірцях. Ледве чий бачила Марія такі цукорки, а все в хусточку патистову зав'язане. «Візьми, – простягує Гнат пакуночок, і дивиться на Марію. Ні, вона цукорків не любить». «То хай візьме і комусь віддасть, хай віддасть дітям». «Добре, Марія дуже любить дітей. Візьми і віддасть маленьким, але більше не купуй Гнати». Те Гнати – це дяка. Гнат чується і в його твердій душі щось мягче є. Гнат обіцяє, що більше не купуватиме цукорків. Зате ж він не обіцяв, що не купуватиме коралі. Сам ходив до міста, довго вибирав – і вибрав такий, що хай спробує Марія відмовитися. Зобачила, і оченята заграли, перлові зубки самі від себе зробили сміх. Але Марія ж не може взяти тих коралів їй, бо не може. Ай, Гнатий, не проси і не моли, всі будуть знати, сміятимуться. Хіба що цей гай і цей перелаз знатиме, каже він жалим. Ти, гнати дивний, на що ти купуєш, ну що з того? «Нічого, так собі. Думаєш, дай, піду і куплю. А для кого? Ну ж, для кого купити? Дівчин не маєш, матері не маєш. Кому? Марії, підказує думка. У неї такі очі такі брови. Купи їй за ті очі, за брови. Подякуй її за них. Ну і купив. Дивний ти. Я так кажу, та не вірять. Коли б ти заспівала пісні... А я послухав і більше нічого не бажаю собі. Марія заспіває йому пісні. Чому б не заспівати? Піднімає груди і летить галка через балку виводить. надслухає. Дивлюся на тебе, Марія, і стає страшно. Страшно за твою таку красу. Тобі треба сидіти в світлиці, накинути царську одіж і бути чієюсь царицею. Ні-ні, тобі тільки царицею бути. Ти надто хороша, у тебе ж пісня яка, яка пісня? Не говори так, сердиться Марія, втечу і не побачиш більше. Чого ти хочеш? Нічого, нічого, зовсім нічого, Марія. Хочу лише дивитися, більше нічого. А я й не знала, що ти такий говорун. Казали, мовчиш цілими днями. Добре, що хоч так казали. Добре, коли що-небудь кажуть. Ірше, коли мовчать. Непомітно? передає коралі. Марія бере, переливає в очах і не стані розлучитися з ними. «Ой, Гнате, прошу тебе, не приходь і не купуй нічого, не можу». Але наступного разу Гнат в іншому місці зустрічає Марію і розгортає перед нею шовкову хустку. Марія не хоче дивитися. Марія тікає. Гнат мусить догнати і силою запої затнути хустку. Марія сердитися бажає і не має сили сердитися. Свариться на нього, а він стоїть собі, дивиться і сумно посміхається. Той посміх, от той посміх. Марія мало не плаче. Ну що з тією хусткою? Ну куди її відкинути? А як відкинеш, коли вона шовкова і коли так приємно на неї дивитися? Не відкине, немає сили. Тримай в руках, їй бо гнате, коли ти мені ще принесеш яку ганчірку, в болото викину. А гнат посміхається. Ну, як то буде ганчірка, думає. Ну і чого ти так посміхаєшся? Чого ти стоїш? Дозволь мені, Марії, посміхатися і постояти, спокійно говорить. Гнате, ти не муч мене, слухай, прошу тебе, не ходи, не купуй, я ж не можу. Ну чого ти від мене хочеш? Нічого, Марії, посміхається.